Людина не може бути такою байдужою. Небо, вода, земля, сонце, вітри, ці титанічні сили завжди перебувають у таємній змові, Тому людина вибирає щось одне і йому покровительствоє. Ми стали одною з стихій, але ніхто ще не міг цього збагнути. Всі наші вчинки мірилися звичними мірками. Всі мої вирішення і наміри Трактувалося з погляду слухняного підданства навіть тоді, коли стало відомо, що король Владислав, застудившись на полюванні, помер у Литві за шість днів до Корсунської битви, на щастя не довідавшись про ганьбу свого війська. Львівський міський райця Кушевич писав після того, як став я під Білою церквою, «Мусимо признати втім чоловікові велику поміркованість» яку він справді не по-варварськи виявив, не наступаючи далі своїм побідним військом потім, як знищив майже до решти військо наше і довідався про смерть королівську. Заявляє тепер і публічно, і приватно, що як з тяжкого мусу наступав на кварцяне військо, так тепер сердечно жалує розливу Християнській крові, складаючи вину на фатальну нашу малодушність і страх, З великим соромом нашого імені заявляє, що щастям своїм зовсім не заноситься, ані тішиться з нашого нещастя, Знаючи вдачу фортуни, що як облесниця, а не щира приятелька, зваблюючи великими надіями, зводить смертних на погибель, прагне не знати, чи щиро, спокійно сидіти собі за Дніпром і там при давніх вольностях нести повинну службу і сповняти накази. Я ж зупинився не для підданства вірного, а для впорядкування стихії, яку сам вже розбудив і випустив. Після корсуння вся Україна спалахнула повстанніми. Не треба було вже ні моїх універсалів, ні закликів. Земля очищалася вогнем, визволялася з-під панського гніту після перших моїх перемог. Перелякана шляхта, пани, порендарі, вихварі, урядники, католицькі і уніатські проповідники, взявши ноги на плечі, утікали за пограниччя яким стали полонни, Заслав, Корець, Гоще. Я послав довірених своїх на щоб поєднати його з своєю силою. Тепер пускав силу на Братславщину, на всеподілля, бо самого сили тої не поменшувалося, щодень побільшувалося. І вже й полічити всіх прийшлих ніхто б не зміг. Чи то було їх 50 тисяч чи 70 000? 100. Хан Кримський, щоб не пропустити паювання здобичі, квапився до мене з ордою своєю. Натий мій глек на капусту. Та що то була тепер за Орда, одинадцять тисяч цього, порівнюючи з тим велолюддям, яке гриміло в широкій долині Росі. Всім здавалося, що я зупинився і навіть розгубився від своїх перемог. Я сміявся в душі з тих сліпих людей, бо ще ніколи не рвався вперед, як тепер. Робити це можна і тоді, коли стоїш на місці. І я не мав часу озиратися. Хто озирається, гине. Вперед, далі. Прорубуйся, пробувайся і веди за собою всіх, бо тільки ти знаєш, куди, чого, навіщо. Тільки тобі відкрилася таємниця вічності вічності я не лякався. Довго і тяжко йшов до мети свого життя. Частині свідомо віддавав усю снагу й силу. Тепер, досягнувши і осягнувши, Міг спокійно дивитися в обличчя долі, Бо звершив діло свого життя. Знав, хто часу мені відпущено обмаль, Настороженість, недовір'я, підозри, байдужість, заради все це я мав зламати, пускаючися іноді на хитрощі і на підступи. Перед Варшавою вдав, ніби ще не відею, про смерть Владислава і визначив послів козацьких до короля з тим, щоб виквали йому всі наші кривди. Послами назвав Федора Вишняка, Григорія Бута, Лукіяна Мозиру і писарем до них Івана Петрушенка, дав їм власноручного листа до короля, списавши в тім листі все, чого зазнавав народ мій, од його магнатів та від нього самого, бо що він роздавав маєтності, старосту, волості, і виходило, що королівським іменем прикривалося всіх, хто вимагав з України жита і пшениці, м'яса і меду, плоду і виробу. Я писав, «Скаржимося на панів державців і уряди Україні, що вони хоча мають нас у повній послушності, поводяться з нами не як годилося б поступати з людьми рицарськими, слугами королівськими, але й гірші чинять нам утиски і незносніші кривди, ніж невольникам. Так що ми не тільки в майні своїм, а й в самих собі невільні. Хутори, сіножаті, Луки, міви, ріллі, стави, млини. Хоч що б панові урядовому сподобалося в нас козаків? Силоміць отбираються. Нас самих без усякої вони обдирають, б'ють, мордують, до язниць сажають, на смерть за наші маєтки забувають. І так силу товаришив наших порановий покалічили. Десятину пчільну і поволовщину – Беруть у козаків зарівно з міщанами, хоча вони мешкають у маєтностях королівських. Синам козацьким невільно тримати при собі старих матерів ані батьків рідних у старості їхній.